означили в літературі як «Римську епоху» або «Добу римських впливів». Я був би проти того, щоб античну добу в історії України означати як «Добу римських впливів», як «Римську добу». Не слід всього в цій добі відносити виключно на рахунок Риму. Не Рим був ініціатором нівеляції, і не він був монопольним чинником цього процесу, не слід ні недооцінювати, ні переоцінювати ролі Риму. Не забудьмо, другий період античної доби на Україні безпосередньо пов'язаний з першим попереднім. Культура Черніхівського типу генетично спадково пов'язана з культурою Зарубинецького типу. А вже ця остання несе на собі всі ознаки ніволяційних впливів середземноморського культурного світу античності. Там... Де говорили про Рим, можливо, слід було б говорити про еліністичний світ. Ця доба знає кілька варіантів розв'язання проблеми світової імперії. І римський варіант – це тільки один з кількох. Щоправда, римляни діяли систематично і послідовно. Їх політиці не можна відмовити в цілком певній і однозначній цілескированості. Через кожні 60 років державний римський кордон присувався далі на північ і схід. На початку першого століття, за часів імператора Августа, римський державний кордон наблизився до Дунаю. За Траяна, на початку другого століття, з прилученням до римської держави провінції Дакії, в 106 році кордон пройшов по Серету, присунувшись уже до Дністра. Друге століття – час найдальшої експансії Риму на схід. Ми не знаємо ще сьогодні, як далеко на північ від Чорноморського узбережжя просяглася в глибину суходолу сфера військової акції римських легіонів. У кожнім разі ми знаємо, що вона охоплює час понад століття. Послідний напис на пошану імператора Філіпа з 248 року стверджує, що в цей час, тобто в середині 3-го століття, римський гарнізон ще знаходився в Вольвії. хоч певно це були вже останні часи його перебування у цій місцевості. Дати військового просування Риму на Схід збігаються з датами римських монетних знахідок, а ці останні з датами розвитку торгових взаємин. У грошових скарбах на Дніпров'я, перше століття трапляються лише поодинокі монети Нерона, дещо більше є вже троянових монет. Основну масу римських монет в скарбах складають монети другого століття. Антоніна Пія, Марка Аврелія, Фаустіни, Комоди. З Септиміом, Севером, тобто з початку третєго століття, кількість римських монет у скарбах відразу зменшується. Це час, коли від Гирла Дунаї до Рейнської дельти починається війна варварських народів Європи проти Риму. Між сторонами, які воюють, не могло бути жодної регулярної торгівлі. Потрібні ще будуть детальні досліди інвентаря Черняхівського, Маслівського та інших могильників, але гадаю, що вже сьогодні можна ствердити, що матеріальна культура Черняхівського типу не є продуктом римських впливів культурою принесеною в варварське середовище римським крамарем і легіонером. Вона виникла ще перед римськими часами, незалежно від римських впливів і за цілком інших історичних обставин. Культура черніхівського типу не могла виникнути на базі торговельних зносин з римлянами з тої простої причиною, що вона склалася в Дунайсько-Дніпровсько-Донській області, ще перед тим часом, як римський вплив, торгівля і опонування стали тут вирішальним чинником. Ця культура в основному своєму інвентарному складі мала за собою принаймні два століття існування перед тим, як римська торгівля і військовий окупаційний режим легіонерів почав відчуватись у смузі Дніпровсько-Бузького лиману. Я не заперечую того, що терор римського окупанта, що запроваджував тут